Илья Илф, Евгений Петров човекът с гъската, един гражданин реши да си купи електрическа кружка. В магазина имаше кружки, но не и от тези, които търсеше, имаше от 50, 25 и дори от 15 вата, а гражданинът държеше на всяка цена де от 100. Такава капризна истънчена натура беше. На пръв поглед това е съвсем незначителна случка. Но било писано опечеленият гражданин да се сблъска на улицата с един стар приятел. Приятелят беше рижав, весел, като изваден от кутийка и държеше под мишница голяма заклана гъска. Ще пропуснем описанието на твърде продължителните по-здрави прегръдки, по време на които гъската няколко пъти падаше на тротуара, а рижавият тутък си я вдигаше за лилавещото замръзнало краче. Абе, Миша. Възкликна по едно време гражданинът. Къде мога да намеря кружка от стовата? Никъде, естествено, отвърна загадъчно рижавият. И какво да правя? Много просто. Ще се снабдиш по втория начин. Разочаруваният купувач не разбра думите на веселия си приятел. За пръв път чуваше този странен израз. Замислено го повтори на глас и навярно още дълго би пристъпвал от крак на крак по тротуара и би се пречкал на пешеходците, ако рижавият не бе минал в атака като размахваше гъската. Какво не можеш да разбереш? Да, по начин. Не си ли чувал? И като повтаряше жаргонния израз, Миша тикаше гъската под нос на приятеля си. А той отмяташе глава назад и оплашено замижаваше. Ето! Възбудено викна рижавият. Тази гъска, например, я взех с връзки. За трисет копейки. А само маста и кратко струва 50. Ами пълтото? Еговиш. Вносно е марен го. рубли. В магазините само под платата му е. Чакай, той остави гъската на земята и като го фиксираше с поглед, си разкопче пълтото, за да си покаже костюма. А него наистина си губиваше. Такива костюми сънуват контетата през дългите зимни нощи. Според теб колко струва? Сигурно около 600 рубли. Колебливо предположи търсачът на кружки. А 6 милиона не искаш ли? Шито е по мен. Страшна дала вера. Това понятие, което вирееше сред престъпните банди и се употребяваше единствено в интимните разговори между пласиорите и изкупвачите на крадено, изкочи навън. А рижавият весел приятел продължаваше да подскача и да се радва. Най-накрая се наведе към събеседника си и като се огледа, му зашепна на ухо. Промей го. Връзките са велико нещо. Търсачът на кружки също се огледа. Но той вече беше започнал да свиква с новото понятие и срамежливо попита. Същност, какво значи това повтория начин? Значи, че се снабдяваш с връзки. Да кажем, на теб ти трябва кружки? Така. Кой от моите беше по електричеството? А, жалко. Бешенски е в отпуска. Но знаеш ли, въпреки това ще отидам. Може пък да намерим нещо. При вечер търсачът на кружки от 100 свещи се прибрал дома. С досмислена усмивка сложи на масата черен грамофон за износ и 8 дюймов буркан мед веселият му приятел излезе прав. Бешенски не беше се върнал. За щастие срещнаха на улицата директора на обединение, Мембрана и неспокойният Миша веднага изкрънка от него бележка за грамофон на производствена цена и с 30% отстъпка, така че не се наложи да плащат почти нищо. А що се отнася до бурка на смет, дръзкият му приятел толкова ловко го измъкна от някакво ведомство, че търсачът на крушки дори не успя да забележи кое беше. Цялата вечер той яде мед и слуша плочи. И в дивите извивки на гомецката хорова капела долавяше някакъв дивен, почти приказан живот. С някакви чужди привилегии. Кой знае защо извън всякакви опашки и дори с правото да изпраща семейни телеграми с надпис за сиитбата. Сутринта на свежа глава той започна да си припомня и да записва в тефтерчето си имената и телефоните на разни свои познати. Оказа се, че мнозина могат да са му полезни, а най-много. ЖПК Сири. 1. Портиери в едно. 3. Стопански ръководители. 2. Началници на финансови отдели. Едно. Председатели на Ръцветът, едно. А той, глупъкът, седни пиеше чай, с други играеше карти и дори на фанти, с трети живееше в една квартира, кънеше ги на гости и никога за нищо не ги беше молил. Това беше някакво необяснимо затъмнение, но вече е ясно какво трябва да прави. Да моли, да моли за всичко, за безплатен билет до Сочи, за фураж по държавни цени, за писалище за сметка на някое учреждение, за отстъпка на едно, за предимство при друго, с една дума, за всичко. След една година човекът, който някога търсеше кружка, хвърли поглед към изминатия път. Това беше път, извървян с вечно протегната за подаяние ръка. Сега той често се шляеше с влаковете във вагон първа класа, а на корабите се случваше дори да го хранят безплатно. По тъмния блясък в очите и по умението им да всяват страх о кондукторите, разпознаваше онези от пътниците, които също се уреждаха по втория начин. Ако тези хора пътуваха с жените си, му се струваше, че те са сключили и брака си по втория начин благодарение на нечия балещица извън всякакъв ред. Такива другарки в живота имаха, подбрани, годни за износ, по-хубави от жените на останалите пътници. Дори когато се заговорят помежду си, те сякаш непрекъснато повтарят някакво загадъчно спрежение. Аз на теб. Ти на мен, той. Тя то на мен на теб. На него. Ние – на вас. Вие – на нас. Те – на нас. На вас – на тях. Сега изразът, по втория начин му беше ясен. Той просто се беше оказал най-точната характеристика на бурната дейност, която развиваха някои субекти, смятащи себе си, ако не за ангели. То поне за хора на място и управни момчета. Но самият израз, по втория начин ги издава. Той излязъл, ако може така да се каже, от официалния свят на кръците и е навлязал в света на официалните кръци, разграбващи съветската собственост по джобовете на Рубашките, покошниците. Това са още по-предприемчиви и нагли грабители на социалистическата собственост от унези, които нощем разбиват вагони в някоя сточна гара, за което и ги осъждат по съответния член. Тук има всичко, предвидено от наказателния кодекс и взлом на кражба с бележка, и строителен бандитизъм с протекции. И заграбване на чуждо жилище посред бял ден и без всякакво чакане. Рижавите юнаци не винаги ходят с зъкла на гъска подмишница. Понякога слагат ръка върху чужди вагони са лабастър или мандарини, с замразена бяла риба или табуретки. Грабят. Оказва се, че всичко им е нужно. Днес се здобих с 5000 тухли. Страхотна далавера. По-държавни цени. А знаете ли по колко са на пазара? Нека си стоят. Все някога ще ми влязат в работа. И без това смятахме след година-две да строим авгиеви къщи. У нас със сигурност има къщички, издигнати по втория начин, напукна плана, въпреки ясната забрана на държавните органи, построени само защото някакъв много енергичен човек чрез измама, за сметка на държавата. За сметка на новите жилища за работниците, учените или специалистите е измъкнал от някъде всички материали за своето гнезденце. И цимент, и покрив, и туалетни чинии, и дограма, и паркет, и газови печки, и скъпоценния телефонен кабел. Отнел ги от плана, объркала картите, затруднила работата, осуетила нечи прекрасни начинания, проникнала като микроб в чистия и светъл съветски организъм. Другари, и още една важна новина. Но помнете, тя е тайна. Никому нито дума. По-тихо. У нас има и писатели по втория начин. Не съм много, но ги има композитори по втория начин. Има ги художници, поети, свръзки, драматурзи. Има известен процент, кинорежисори. Това е тънка работа. И много сложна при това. В изкуството винаги е много сложно. Това също е голямо изкуство да се намърдаш в литературата или музиката без опашка. Всичките тези хора и веселякът самоснабдител с протегнатата ръка и строителният работник, който със топалка в ръка отклонява магнитогорския вагон с дървени трупи. И идеологическия джепчия с чужда слава на загриженото чело. Всички тези, аз на тебе ти на мене, си мислят, че с връзки всичко може да се направи, че няма бариера. Която да не можеш да прескочиш с помощта на роднинството, че по втория начин, с една бележка могат да се прислънчат и към социалистическото строителство, но това не им се удава. Толкова обичаният от тях втори начин ще ги отведе в същите унезикилии, откъдето изпълзял този престъпен, циничен, антисъветски израз. 1933 година Инфо Информация за текста Символ за авторско право 1933 или Илф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 Данил Хармс, Илф Петров, Падащи баби, КК, Труд, 2001, КН 18 от поредица, Колекция, Хумор, Библиотечно оформление и корица, Виктор Пълнов, 2001, Айсбиен 954-528-231-2, свалено от Моята библиотека. HTP2чия W черта начерта си точка АНФО наклоне начерта текст наклоне на черта едно 8 Последна редакция. 2010 тире 11 Nots, едно тире часа. Ноц. Едно. Зенитно-ракетни комплекс Рус.